де котрі пробують на запах визначити. Але не завжди такий спосіб вірним виявляється. Часом і запахом а вміст пляшки видається привабливим, а скуштуєш і вивертає тебе всього. Та й добре, якщо тільки вивертає. Наступного ранку багато хто і на ноги звестися не може. Коли свищу десятники до роботи йти, то таких тоді Канчуками січуть на головній площі показово, прилюдно. Поряд з тим дивним місцем, де якийсь обгорілий патлатий чоловік, собаці пащику розриває. А волфи повідають, ніби перві люди на тому місці теж капище мали, якісь свої обряди відправляли і, ніби навіть теж винуватців різних карали. Кричать, верещать бідолахи січені. Ногами і руками дригають А довкола Юрба з них Не сміхається Тільки що на завтра покарання буде А зараз надвечір Тільки гріх той Чиниться, за який покара Неминуча призначається От що воно Жити в недонародженому світі І знаєш, що недобре А гріховне чиниш А схаменути Спинити тебе немає кому, бо померли, згинули, всемогутній фак зі всеблагою факою. Слава йому Богу. І ніхто за людиною вже згори не дивиться і не дбає. Молоді підростки такі не дуже пляшки шукати полюбляють по смердючих, запелюжених. Вони все більше на природу, у гори та в гайки вибираються, Хтось крадькома растаман траву призбирує. Ще хтось клей духмяний, також від первих людей спадок. У пакет видушує, вичавлює з тюбика розігрітого. Декотрі гриби збирають. Маленькі такі гриби, на ніжках тоненьких-тонесеньких. Обдивляються кожен обдмухують. Потім до рота кладуть і жують по чотири рази на правий кутній зуб. Потім чотири на лівий. Слину при цьому довго не сковтують, а сковтнуть і завмирають, наче якесь блаженство відчувши. Ще інші просто собі бавляться. На хитарах пісень грають різних. І линуть пісні ті понад схилами, аж біля ріки їх почути можна. Ой, та їхали лугом берегом гридні круто наворочені, гей! А на тому березі сидить Галя, Галя молодая, та й собі втикає. Гей! Косуха на ній не бандана з голови збилася. Певно, її штирить, плющить і ковбасить, та ще й фарширує. Гей! Бачать гридні круто наворочені, що голімо Галя себе почуває, та й чисто по приколу таке промовляють. Ой ти, Галю! — Галю молодая, зразу видать, що, дівчонка, ти тягова, гей. Видно те, що накрило тебе з головою, гей. То ходімо ж, Галю, з нами, з нами, гриднями крутими. Ми ж тебе поправимо, ще й розкумаримо. Та й собі попустишся, дівчино, гей. — Гоно, може, й не дуже доладуться ця пісня складена, так не дано ж нам теперішнім кебети. То перві люди, розповідають, вміли пісні співати, що там усе було і в склад, і в лад, трималося слово до слова, ще й на мелодію лягало, а тепер інакше все. Бо тоді були хоч такі часи, а зараз ніяких не стало. Отож бавиться, відривається град, як вже вміє, у передчутті дня завтрашнього. Нелегкого, робочого. Тільки князь у великому домі своєму на узвозі Сидить серед горниці, думу-думає. Все найдуть йому з голови ті сліди Від зубів гострих, небачених, Якими нещасного Івашка і родину його Порвано-поперекушувано. Та й звістка про Янку Растаманку Теж радості не додала. Бо й за це треба буде з Кирюхою розбиратися Оно то не вельми володар того Кирюхи й побоюються